إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده فلندريم التقنفة ما الله تم ذرشم صلوات بمحمد صلى الله عليه وسلم بشكتة إذا أطى جاء بصين me të mirë deri në ditën e xhykimit. Tema jonë sot me do të jetë mbi ata se sa duhet besimtarit ta don xhenetin. Dhe sa duhet ta urrejm smundjen e smundjeve, e cila është dashuria e dunjos. Nëse e bëjmë një analizë të shkurtë të ngjarjeve në histori që kanë do Dhe kur e shohim krizen E muslimanve Në përparim Në iman Në ngecije Dhe shohim se smundja ma e madhe është A pos mundja e smundjeve është dashuria e dunjës Dhe ilaci i ilasnëve është dashuria e botës tjetër Dhe synimi i botës tjetër Dhe këto janë dy Elemente që duhet besimtari Ti këtë parasysh Para vetës Une Yam Rabbi Allah ta pa. Un, yam Rabbi Allah ta pa. Ne do të jesh Rrbi i Allahut subhanahu wa taala atsa e don botën tjetër, dhe do të jesh Rrbi i kësaj dhunjaje me të gjitha elemente të tjera që i ka kjo dhunjo. Do të jesh Rrbi i saj dhe Allahu na ruaj mirë pa. Kjo ndodh vëllazër, njeriu do të dështon dhe do bjive të mbet prej bijëve të kësaj dhunjaje atsej e adhuron shenjtë të kësaj dhunjaje. Kjo është dallimi. Mes rradhve të Allahut dhe rradhve të shejtanit. Kjo është dallimi. Mes rradhve të Allahut dhe rradhve të shejtanit. Prandaj vëllazër, një herë për gjithmonë na duhet ta vendosim të shohim rezultatet e dashurisë së dunjas. Diheni vëllazër se kur hyn dashuria e dunjas në zemrën e njeriut, kur hyn dashuria e dunjas në zemrën e njeriut, nuk ka njeriun që i ndjen alarm të madh në një ngjyrë të kuqe, në një semafor të kuq, i cili i ndezet. Apo ndër një zanë që ndëgjohet me të madhë se ki problem. Për posë zemrat të cilat janë të imanit. Zemrat të cilat prezentojnë në me gjdhise të dhikrit. Zemrat të cilat janë të lithëta me botën tjetër, ata e vërejnë. E në alusim Allah, unë subhenut të rëllaut në bëm për i bivet botës tjetër. Mos në bëm për i bivet dunjas. Nga se përmendëm në ligeratën e javës e kalumë vëvlazër se dhehja ma e mad çenka dhe hakse dunjave tani era potencoj nuk janë haram se endet halal që na i ka bën dunja Allahu subhanahu wa taala por edhe se endet halal që janë bëhen haram nëse ne u japin për parsi ato rëndeve që janë halal para urdhave të Allahu subhanahu wa taala apo ha ç'është edhe se endet më halal në dunja çike nëse u jep për parsim para Allahu subhanahu wa taala atëh harami haramë kjo është një bot kuptim i gabuar i shumë për njerëzve në dunja Pandaj edhe shohim se njerëzit në emër të fesë i japin për parajitun jashtë vëllezër. Në emër të fesë, mbohin robrit të dunjës. Dhe vdesin dhe shkojnë dhe ndoshta ja falin xhenazën dhe i lexojnë jasina edhe edhe edhe edhe shumë prit ceremonive mbrapa i bëjnë njerëz më pa. Wallahi nuk i bën dobi njeriu në var nëse shkon me një dehje të tkithull, dal para Allahu subhanahu wa taala, Abdul Dinar, Abdul Dirham, bota njeriu rob i dinarit dhe rob i dirhemit, rob i aurës dollarit dhe më e keqja rrob i interesave të huaja jo vetë. Nëse dë njëri për Allahu xhellahu ala, rrob i interesave të huaja. Ne do t'i shohim disa prej shembujve të gjeneratave të para të muslimanëve, jo të sahabeve, të tabiinëve më rrapash që kanë jetuar, ata njerëz të cilës së paskan pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirëpo paskan ditë me urrejtë këtë dunjë, paskan ditë me pas fik botë kuptim të vërtet për këtë dunjë edhe për botën tjetër. Ktu ndod dallimi vëllazër. Na shohim disa disa herë Disajner, stësi le partësi le mendojm se ndoshta këto nuk e din ndonjë. Me pamjen e vet, me imazhin e vet që e kanë, mendojm ne se ata nuk nuk, nuk e din ndonjë. Vallahi e dinin ata shumë e dunjon. Mi po dallimi ndodh atë kur besimtari e din mirësin e xhenetit. Ktu ndodh dallimi. Besimtari nëse mendon me mendimet e botës tjetër me xhenetin, atar ku ndodhi ndallimet edhe Jahsebu humul jahilu agnija Aminet të affuf Allahu gjellera ka thamë për të njerëzi Ka disa për njerëzë në dunja Ignoranti, a i cili nuk adin gjendje në atyre Mendojnë se janë këto Këto fukara Apo mendojnë se këto janë Të pasur Fani. Minet të affuf Të nuk esë gjati ndorën e vetë kërkon heq Qikur që, që tragon, Salifi, të regon njënë i prej salefit të vlazër Ahmed Oshquit Tho të këmë jetu në Mekke Një këtë të gjadë dhe këmë qenë fukara Por ka qenë prej njerëzve që ka mendu me botën tjetër Tho të gjdo herë që më shkojke në rëmend me dalë me lip Gdo herë që më shkojke në rëmend me dalë me lip E ndëgjështë e një zanë O filan O filan A do a japsh tonde, të japsh Ftyrën tënde Të cilën e ki vetën për muë Do të japsh njerëzve Kjo ftyrë o dhe zër Nuk ësht Nuk është kapuc, kjo është ftyrë. Atë ftyrën tande, të cilën më drejton mua, ja do t'i hapsh njerëzve, po u ndal shaqë dhe nuk klepsha. Kë i bën njerëzit e vëllezër me lip. Kë i bën njerëzit me me vrapu pas dunjas. Kë i bën njerëzit me me vrapu pas sendeve të kësaj dunjaje. Sikurçi tregon Ahmed ibn Amr, një prej selefëve të vëllezër, thotë kemi shkuar me xhoxhen ton në një xhenazë për xhenazeve. Në një gjenazë prej gjenazëve të muslimanve dhe rrugës duke eci i kemi pa do të qenë duke lozë me zveti, duke lujt me zveti dhe ato nëzavës e thanë, sa mirë kanë të lujt të qenë me zveti sa mirë peqoj kanë me zveti qenë, e kanë qu mirë, janë kanë të lujt mi po diri kur ndovë kja thot dhe shkumë gjenazë edhe vërosëm dhe foli, khatibi edhe kështu me rath diri sa këthejemi, e kërë u këthim thot i pa më qenë duke hangë me zvet i pa më qenë duke unë hangër me zveti për njëthë të softin edhe në përmendit tha hoxha shikoni që ka banë dënjoja me, me njerëzit kështu është halë i njerëzve me dënjojnë kështu është halë i njerëzve që dashuron në në rajone dashuron në vende dashuron në pushtet dashuron në softin si kur që ka qëjtë i dërgumë i onë sallallahu aleyhi wasallem këtë dënjojnë softinë I të gumi Allahu sallallahu aleyhi wa sallem E ledhi lajan të ku anil hewa I cili të dukë fletë prej amendjes E ka qëjtë këtë dunja Coftin Edhe kështu ka thamë ki hoqa I këti Ahmed ibn Ammarit Ka thamë e shihni këtë qëndë Samir ishin duke lojtë me zveti Samir ishin duke lojtë me zveti Qëfar akhlaki kishin me zveti Para se me ardë coftina Për një coftin, fjithun më bëtë gjak Co, pa me zveti me hongë një një tjetrin A nuk A nuk është kjo shembuli i njerëzve të cilët besunë në Allah A nuk është, a nuk është kjo shembuli i njerëzve të cilët ipen pas dunjas dhe luftojnë Dhe banë në sopa njerëzit A nuk është kjo dehi e o lezer Kjo dunjas të suftin A nuk është kjo shembuli i vërtet Nga i cili shembuli du të merë besimtari Mesaj prej as A nësë Allahu subhanu të raprande e o lezer Allahu Gjellivala shpesher i qonë cent Si kur që je ka quë e sërën Be ritade mesallahu alaihi wa sallam i cili për dunjën e ka vrarë vëllahun e vet, e ka thonë Allahu xhallahu saurrën që me vronin tjetër saurrë dhe më e tregu se si duhet me vorros e jo me loni jashtë. E jo me loni jashtë, sikurçi ndodh në kokën e sotit dashuria e dunjës, me ideh njerëzit, sado që të fshehen njerëzit, sado që fsheje njerëzit pas sloganeve, edhe emrave, edhe motiveve, edhe edhe edhe kështu me radhë, edhe, edhe nëmër të fesë, dashuria e dunjës është një send më i keq se ndodh në sipërfaqe tokës. Ati Lavazar Nuk kahine zemrën dhe sahabëve Në ndër shuk fitnët e sahabët shumë let E cila nuk kahine zemrën dhe sahabëve E cila i ka boto njerëz me fal namazin zbashku në fitnë Kan luftu me zveti A man fitnë namazin zbashku e kan fal Nga se se kan dash dunion A se kan qëllimi dunios Ra kan fitnë E cila shukët shumë shpet E kur të hinë vëllahi dunia janë zemrën e njerëzve Atër a dhurot Posë Allahu subhanahu wa ta'ala A dhurot posë Allahu gjellala dhe i krijanë Problemet e të, të njerëzit, andaj valla Zot. Në kohën e selefit, në kohën e muslimanëve të parë, në kohën e xilafetit abasit. Po ngjashtu edhe e më vit, por më specifikut kaqen në kohën e xilafetit abasit, kur kanë qenë Harun Rashidi dhe koha e artë abasive. Do njëa kaqen shumë më madhe dhe njerëzit kanë paguar më të madhe tolla, ari, argjend u kanë pagu poetëve u kanë pagu për këfyzve të Librave të Yunanit edhe kështu më rathë në atë ko është faq një plejad e djetarve të qëre të kanë qenë alternative e muslimanve që satë nevojshëm në kohën e sotit në musliman të jemi të paracitën alternativat të këtila zhildje të këtila që mos një ipën njerëzit në veç anti e, maja e muslimanve djetart edhe mujahidat edhe ato njerëzit janë maja e muslimanve mos ipën pas dunjas dhe Pasë të holave dhe arit dhe argendit dhe palateve dhe të thmirave që i opin tjertë. Në të kokë është faqë një djetari cili ajem ka nuk ka qeni hujë, nuk ka qeni qen qen arab. Abdullah i Mubarak, rahimehullah, ka qeni djetar dhe mujahit, edhe njër i lëmoshes, dhe puntor, edhe trektar i njohur. Dhe më në nëshmi thonë, ajo që ka është në kohën e sotit, miliarder. Miliarder, i asoj kohë. Abdullah i Mubarak, rahimehullah, me të holat e veta ka qenë alternativa e muslimanve të v i cili i ka rujt djetartë para se me ardhë me i rujt diko sheter i ka rujt djetartë me të holla dhe ka thonë me gjuhën e vetë se une jam duke punu e për filanin dhe filanin dhe filanin ka thonë punaj për Sufjan i bni Ujenen punaj për Sufjan i bni Thorin punaj për Fudajri i bni Ijadin punaj për Ismail i bni Ulejen dhe djetartë asaj kohet të cilët ka në pasë në zanësat e vetë dhe këta që mëzdban në kun njëherë iftiaqë dhe n A do të zëf. Rregula e besimtarit është që në vendin ku i shtrin këmbët, nuk e zgjat dorën. Në vendin ku i shtrin këmbët, nuk e zgjat dorën e vet. Ka ndodhur kjo me atë mbretin e Egjiptit i cili ka qenë prezumë qarve dhe punitori masonëve, Khdeuin. Fryk ka ndodhur kjo. Në Azhar, në zemina Azharet në Kairo ka shkuar së bashku me disa prej parijës daveve sa prej sultanave taso kohe dhe e kanë punjonin për hoxhallarëve i ulur dhe nuk është quaj hoxha me me respektuës. Nësa ato mësuft gjithë njerëzit më çon këmbë. Ai ka thon puntorit vetë shko edhe paraçiti se du mi don diçka ti. Jepi altak, ska po ska problem. Ka pasht holla. Dhe kur ka shkuqi puntori aty mi thon aty hoxhas, ka thon do më dhon diçka për mretit. Ka thon dysa në vendi ku Islina ka dorë nuk e zgjat. Ka rregull e besimtarit. Dhe kjo ka qenë rregulla e Abdullahit ibn Muharrekut. Dhe kjo ka qenë rregulla e xhallarëve të vërtet, të cilët nuk kanë qenë lob anuk kanë lobo për Arabin Saudite, sikur se që, sot njerëzit më të troje këto parë lobojnë për Arabin Saudite, më neva ka pas njerëz që lobojnë për Iranin dhe lobojnë ka njerëz të tjerë për Rusinë, ka njerëz që lobojnë për Amerikan edhe kështu me radh. Besimtarë nuk lobojnë për atë. Besimtari le bon për lahirat Besimtari Thret për në botën tjetër E dhe u këmi ilë lë gjennëti uh, Motë e besimtari të ju thras juve në gjennët Të Allahut subhanahu ta'ala Nuk ju thras juve në dunia Në ato vende që besimtari du të mishtrikom të veta Ja në ato vende të nëndshmimit të kësoj duniaje Këtu besimtari fiton në gjennëtin Allahut subhanahu ta'ala Në ato vende që besimtari du të mishhtrikom të veta Pas kanë treguar shembuj më të lart, ku ata nuk e kanë dashur këtë donjë. Abdullah ibn Muareki vëllaç. Ka pas shtepit të mazën në Marrru në Afganistanin sot e sotshëm. Është larguar, a dini pse? Pra Afganistanit, është larguar se në shtipin e vet, për çdo ditë kanë ardhur njerëz dhe kanë lodh. Ka hik prej namit. Ka ardhur në Kufe, ka ardhur në Irak. Tregon Hasan al-Basriu. Tregon Hasan al-Basriu, thotë kur erdhi Abdullah ibn Muareki në Irak, në sotshmi O Abdullah, e ka pas shtipin e madh dhe shoma ti në Afganistan, në Marrru. E tash, e ke një shtëpiën e ngushtë. Ka thonë unë kënas na këtu, nga shtëpinë time, nga sen shtëpinë time sot jam duke ndejt me sahabët e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam me hadithe. Atje jam lodh për njerëzve. Sot Hassani, një det ditë prej detve, ndodhi rasti me hije së bashku te çeshma e qytetit me mush uj me njerëzit Abdullah ibn Waraki. Sot dhe fillon me shty njerëz arzum. Nuk e pa kush ç'është. Edhe nuk thot diçka tjetër Abdullah ibn Mubarak, hakez el aish. Kështu është jeta e vërtetë. Hajthu la tu'raf, ku nuk ninë është e njerëzit. Kjo është e vërteta, vallallaj. Ata kanë ikur prej namit, kanë ikur prej sendeve dunjas, janë larguar dhe Allahu xhellahu ka bënë djufshëm. Saçi në Rakka, në qytetin që e kanë musliman sot, atje në Sham, në Rakka kurka Abdullah ibn Mubarak në kohën e Harun al-Rashid, gruaja e vet i ka thonë: "O Harun, nuk jiti halife, por Abdullah ibn Mubarak është halife." Ka thënë pse? ta thon mas ti jam të jam të ardhur un edhe robiot ndërsa mas aty ka u shtuar me dinja ka u shtu citeti i Irakas ka u shtuar me të madhe kur ka shkollur njerëzit pas dietarë k ja ka kaon alternativa e vërtet të sinë alternativ vallahi nëse an dje kin hoxhallar sot në botën arabe në Saudi në Yemen në Egjipt që nuk e shohim se kanë djegë ka vëllazor shumë pak janë ato që e kanë djeg ato që e kanë djeg këta alternativa në burgos e disa të tjerë nuk kanë duruar e disa janë në burgos shumë pak edhe kanë dal jashtë e disa të tjerë kan ra kan ra në lojën e shërbimeve sekrete të Arabisë Saudite dhe të tjera, saqë ka prej tyre që kanë qenë edhe xhollar në në botën islame, kanë qenë kamas, saqë kanë prurë edhe këtu në Ballkanov vëllezër. Edhe kanë qenë edhe në Sham, edhe kamas, edhe ato ata lojën dhe punonin për ato shërbime sekrete të Arabisë Saudite dhe të tjera. Kjo është fatkësi. Kjo është fatkësi e umatit islam, dhe kjo nuk është alternativë e vërtet, andaj o vëllezër, Abdullah ibn Barik rahimuhullah kur kanë dëjuse ndëgënjoni për haxhallarëve të vet. Të seri i ka marrë me të holla, për Allah, jo për interes. Ka shku te mbreti dhe ka marrë ndonjë punë, apo është bënë në punë pun si ti, më shpërndosë çatin dhe të ngjajshme. Nuk ka ardhur me vizituam, edhe nuk i ka thonë dhe e ka refuzuar, madje edhe i ka shkruar poezi. Madje edhe i ka shkruar poezi. Kjo ka qenë alternativa vërtet, e cila alternativa në kohën e sotit duhet ndi të ndiqet nga ana e haxhallarëve. Wallahi atë çajdi ndietat në mendjen e vet është shumë me e shtrejtë se që ka mendoj njerëzit për e të holove që i kanë. Nuk ka, thas, as vagona, nuk ka thas, as vagona, as depo, as ari dhe argjen dhe margaritar, që ka më mundësi me pagu dikosh atë dhije që e di njerëzit nga pejameri, sallallahu aleyhi wasallem. Ashtë është allëzër. Ska, nuk ka më mundësi as njëherë. Andaj ato njerëzit du të me qëndru në rrugën e Allahu subhanu tala me qenë si kur ata emirat të besintarve në zemra që kanë qenë kan qen qletar te besimtarve te zemrave te njerve. Vatiova qe kon Harun Rashidi. Vatiova si ankonteert. Ka kon po Abdullah ibn Wareku, rahimuhullah. Edhe ankon te dietar te me sigur Ibrahim Edhem, edhe dietar tjetër te me voi, kthehun ne librat e selefit e selefi, shikni valla se me vrtetec ato njerze pas kan qen ulil emri minkum. Dietar te vërtet te cilat te cilat jeng fi muslimant. Sikur qe kon Ibn Taymiyah, rahimuhullah. Ka pas kalif edhe sultan, ama kur ka ardh kur kan ardh isfatat La invazioni e i, i tatarëve kontra muslimanëve, njerëzit nuk janë drejtumë, dhe janë drejtumë, Taymiyes, janë drejtumë, Taymiyes, kanë drejtumë o Halife dha Sultanit, një drejtori Ibn Taymijes rahimahullah. Një drejtori Ibn Taymijes rahimahullahu ta'ala, andaj vllazor, kanë një ari të shumta, që kanë ndodhur në kohën e selefit, sikur që kanë ndodhur me kanë thonë ka thonë, Ibn Muhajrizin. Çe kanë thon disa dietata të selefit për Ibn Muhajrizin, vllazor, kanë thon Ibn Muhajrizi dresaj djall, ai është garant për banorët e Tokës. Kush e ka konqi? Ka shkuar me ble në pazar. Edhe Njerzit, sikurçi dihet çdo her kohë vjen ndaj Hoxhës po ndonjë person që është i mirë, i thënë që është njëri i mirë, lëshëm i lirë. Kan I kanë dëgjuar me Hirizi. Ka folur jo njerzi. O, njerzi që naor me bleme parat tona, nuk ka naor me bleme dinin ton. O, jo njerzi, ka naor me bleme parat tona, nuk ka naor me bleme dinin ton dhe është larguar. Kto kanë çin dietar të vërtetë. Kto kanë çën alternativë e muslimanëve dhe nëse ne kohën e Zotit Allah-erna, nuk formojm si lloj plejade të njerëzve. Nëse na nuk bëmi bërtham, për me produk si lloj njerzi, mër për neve. Të gjithë na do të jemi gjynaçar para Allahut subhanahu wa taala. Derisa ti largojnë këto njerëzi bitë dunjos që janë sot, nëpër pushtete, nëpër xhamia, nëpër hutbe, nëpër vende, krye ku u flasin muslimanëve, vetë vet e dojnë ndjenë ato njerëzi, vetë e adhurojnë ndjenë, vetë janë dhënë dhe janë lobe i dunjos. E ku si ka mundsi më ato njerëzi me njerëz të tjerë? Si ka mundësimi më më të xheruo ato njerëzi, njerëzi Pashtu, kapas, të tjerë? Po ashtu. Ka pas rinjorieve të Në interesantë që ka ndodhur në kohën e Salefit, sikur që Bunani, thot, një një të drevon Thabet el-Bunani, rahimahullahu, thotë ka ndodhur një ngjarje në kohën tonë, e cila ne kompo me situ tonë. A ngjarja e ka emrin ka fshat për kafshate. Si ka ndodhur kjo kafshat për kafshate, O Allah Zot. Thotë ka një grua muslimane që i ka ardhur, një fukara te dera e vet. E i ka lib diçka. Nuk ka pas vetëm se një kafshat bukëçe e ka frutë goja. Një kafshat bukë, kur çon s'ka pas më shumë vet. Ka thonë sikur kafshat ne e ka dhon. E ka ardhur thotë e kompo me situja e mia. Mas një kohë e ka ardhë loani thët e ka kap Fmiën e saj Në goj E ka pas Diri sotët kemi vrapue Pas ati loanit Dhe e ka lëshue Dhe ka thane e gruja kafshat për kafshat Kafshat për kafshat Prej gojesve të e ka ndahe Edhe prej gojes loani e ka lën Kjo është edu një avdhazër Ta të kumë po këta më syte e mija Pashtu Tregon Ubej Dibni Omejri Njëni prej se levve Një nxarje cila është shembul Por neve thotë njëri prej njerëzve i kishte pas trashok të ngushtë, të, ngusht, të afërt shumë, dhe kur ndodhin probleme dhe kriza njerëzit normal shkojnë të trokasin dyrtë. Po këtu vërehen njerëz e vërtet që janë shok të krizës apo jo. Ja. Thotë dhe ka shku te i pari që ka menduar se është njëri më i veçantë ti, më special, që kam i ndihmuar, i ka thonë, "Nuk ka mundësi me të ndihmuar." Ka shku te i dyti, etj, e tjerë ka thënë menjëherë i dyti në afërsi, i ka thonë, "Unë kam mundësi të çoj drejt e vendi, më shumë se mua." Thotë dhe i treti Ka shkuta i drejtit që s'ka shpresu shumë taj, i ka thonë, "A mund të më ndihmosh?" i ka thonë, "Po, unë e vi me ty edhe hi me ty së bashku problemin." Ka thonë, "A dini ku janë këto?" I pari është pasuria, vëllezër. Se njerëzit e shohin jashtë problemeve, çdo herë, anë ka pasuria. Edhe njerëzit kur i marrin për shok, i marrin për pasuri. Edhe çështjet kur i mendojnë dhe kur i besojnë, i mendojnë me pasuri. Po gabi më shtollë, vëllezër. Se pasuria as nuk nuk e bën një hap më dat për shpiës tonë, hiç, nuk do dat për shpiës e dyta familja është çë njerëz i japin numrin 2 familjes i japin në rend me pa po, edhe familja vendjen te vorri z vjen më shumë dhe me njëriun vjen çoku i tretë që nuk e e pranzi njeriu është vepra jone na çka punojna andaj na duhet mi dhanë rancë kësaj po ashtu vëllazër princi ary ve interesante çka tregua hasan albasriu që është e njohur te juve është ajo ngjarje e atij njeriu i cili e ka bëjë po një dru e ka bëjë po një dru duke adhuruar njerëzit posa Allah subhanahu wa taala i kanë bërë shirk Ortaq Allahu Jellala, sikursat që bën lloj-lloj shirqesh. Sikursat që kthehen shumë hoxhallar për botën arabe dhe e kundërshtojnë cirkun e demokracisë, apo e kundërshtojnë cirkun e partive, e kundërshtojnë cirkun e komunizmit, e kundërshtojnë shumë për llojeve të shirqeve dhe mbrapa, nëse ka dashuri të dunjos në ato zemra, ndot diçka. Në këtë rast, sot ka shkuqi person me prejardhë, i ka dhënë shejtanin në formën e njeriu. Do se shejtani ka mundsi me dhënë në formën e njeriu. Dhe janë për la më zveti derisa E ka shtin pazar shetani këta i ka thon A të dëshiron ma, ma, ma mire kje për zdo dit mi pash ka di dinar Ka di lira Ma interesant është kjo A të dëshiron Pazar bëjna Ka thon mirë ka në puna E le atër Atër shikoj punën ta në musumer me njerëzit Si kur që i thonjë shpesher Rëti që te më sfalë Kër ndohë kjo shpesher Mi marë disa gjablarë në shërbimit sekrete Dhe dhe thënë Ma në muslimat bërvejti veç Më sfalë për tjertë sikur si do shëron shejtani më bën njerëz shto. Mos u merr me të ertë. Sësi i kam u varr për kamën e vet. Kush i ka thonë shejtani? Dhe ka shkru, ka shkon shtëpinë e vet. Ditën e parë, ditën e ditë, edhe nuk vijnë parë as më. Edhe kthehesh për ta preq. Dhe i dal shejtani i njëjtë. Dhe erdhën shejtani këta, thotë se në Elbasriu. Dhe i thotë ditën e parë e kishin jetën e pastërt për Allah, e të mujta me thollat. E ditën e ditë sot nuk e keni jetën për Allah, iki për parë. Dhe s'ka mundësi me fituaj, s'ka mundësi me vota dhe kjo vëllazër ndodh me njerëzit ku kthehen për disa vendeve. Andaj, duhet me pas vazhdimësi, nuk është vetëm fjalë që thotë kjo. Nuk është vetëm një hutbë që bath kjo, por duhet njëri me pas vazhdimësi, o vëllazër. Vazhdimësi, jo me pas rani. Me me dash Allahu subhanahu wa taala, me me pas sinin në botën tjetër. E jo me shaj dikan dhe me parçesh dikan. Po edhe partia të mi shaj, edhe kuj diçka mi shaj, nëse i shajn i shajn për Allah, jo për diçka tjetër. Jo për interesa dunjas, nëse nëse është interesi dunjas, ata i thotë dunjas Din menuhat, din menuhat mir, dhe më pas se kush prej njerëzve do i ka duan sikur ata. Edhe të çeshin. Edhe në shumicën e rasteve që ka ndodhur, ato njerzi që më shohin në shpinën e stojn me ti u bëj ka mohabet. Mshoin, mshoin shpinën e stojn, me ti u bëj ka mohabet, s'është problem. Ngase kanë pas alternativa dhe zgjidhje për për ty je. Do vlezë domthon. Kjo ka qenë, ato kanë qenë ato ngjarje, të kohë selefit ku ato njerzi paskan pas, pas frik Allahu subhanahu wa taala dhe paskan Pas ka ndasht me e synu botën tjetër Ka ndodhë një njale me Hamad ibn i Saleme Dhe me këta e sosim E si ka qenë prej djetarëve të mdoj Muhadithin Në kojshi i këm pas një ngëruë e muslimane E cila ka pas jetima Dhe ka qenë ngëruë e cila ka dhurua Allah Së është martua Ka pas fëmi dhe vëzëll Një ditë prej ditëve rashi i madh Një stuhi e madhë u rëzut avoni e saj U rëzut avoni dhe E luti Allahun subhanehu e tala i tha o zë O zëtë ndale Dhe thëtë Allahu gjelala e ndale i shihun më njerë Përshak lutjes asaj plake Dhe thëtë shkova nderen e asaj trokita thot, Dhe e qela deren Dhe e qeli deren Dhe parasime e qelë deren Tha Aje Hammad ibn i Seleme Tha po une Hammad ibn i Seleme Dhe thëtë ja qita të pare Dhe fillun Fmit me u përla me nanë në vetë Fillun qpijës me u përla me nanë në vetë I thënë ojnanë Largoja Hammad ibn Seleman. Ojon, anuk na ke mësuu ti. Ojon, se kur Allahu dashuron me sprovu një rob e fut dunjan dhe dashurin e të holhave mes ti dhe Allahu subhanahu wa taala qoftë pa kështjë kumsuu juve. I kanë fund fëmit Hammad ibn Selemanës. A ban më dal pish mbi yes te piktuit. A ban më dal pish mbi yes te piktuit. Hec, largoj piktuit. Kjo ka qenë vëllazë të terbija e selefit ndaj dashurisë dunjase që kanë pas. Kjo ka qenë terbija e selefit ndaj fëmijëve të vet. Kështu është mësua mos dashuria e dunjos mos dhonia e njerëzve pa dunjos dashuria e xhennetit është mësua ata sikurçi mësohet kur vallahi sikurçi jam mësuar në fëmijë kur vallahi wahad edhe më mirë edhe më shpejt edhe më thellë duhet më ia mësuar njerëzve se këtë dunjos duhet me dash. Këmi në këtë dunjajë që jetojmë në kohën e para ardhes së të gjallit nuk duhet o vllazër me dash. Lidhati vetvetiu. Andaj vllazër në shumicën e rasteve ndodhi disa njerëz të vinim kur thonë njerëzit i doin parat në përta vetë nga prodavetun këto. I doim parat me udhëheç, vallë apo sërish ato nuk i llojnë. Ngase rrezikshmëria e donjëse është shumë e madhe. E ndaj lusim Allahu Xhelahu, që Allahu Subhanu Teala t'a largondë dashurinë dunjas për zemrat besimtarëve. Që Allahu të na shton në zemrat tona dashurinë e xhennetit. Që Allahu të na shton dashurinë e xheneratëve të parë të muslimanëve. Që Allahu Xhelahu të shton yrneket dhe shembulltyrat e e kohës së selefit. Që Allahu Xhelahu të i bën tarbith evladin Ç'Allahu xallahu tayban tarbiyah evladin nedashurit botosit edhe ta largon dashurin e kësaj dhunja e prezembratëra. Elusim Allahun subhanahu wa taala, ç'Allahu xellala, ti sirti ummeti hojalat të cilat do të kem frik vetëm Allahu xellala, të cilat nuk frikohen nga kërsimi i kërnuesve, të cilat janë të butë me besim të artë, e të vështirë me jo besim të artë. Elusim Allahun subhanahu wa taala, ç'Allahu xellala çdo të semur të musliman me Allahu tasharon. Zot burgu sur, të musliman me mazulum Allahu ta liron. Cështojt brengosur te muslimanve Allahu te liron nga brenga eti. e tij. Elusim Allahu subhanahu wa taala, çdo rob i musliman veku deti është nën në kamën në e shkijeve, Allahu ta liron. Që Allahu xhelal hakin e tij tuamër për tëre. Elusim të Allahu subhanahu wa taala, te Allahu xhelala, të uamër hakin me besimtarve çdo mort musliman që kanë vënue. Edhe çdo uh, vullah musliman që kanë shkel. Elusim Allahu subhanahu wa taala, te Allahu xhelala, të munson ummetit e Islam së shpejti me një xhilafet قودت غزوه المسلمون لش... نهله شريعه الاسلام الوسيم الله سبحانه وتعالى وجلاله نا امرون غفتن الدنياس اد غفنه دجاليت ودا غفنه ايتس وسر الله مر النبي محمد واخر اعمارنا الحمد لله رب العالمين